Manda. Tachukua muda gani? Mwanje kaida. Tutakakati. <coughs> Tuko kwenye kurasa 3 au tutaumaliza? نشطنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليم كثيرة اما بعد قال شيخنا الشيخ عبد السلام ابن سالم السهيمي الله يحفظنا اياه ثانيا من قوائد منهج السلف قائدة في العبادات يا بلي مengono mwa qaida zamanah al-salaf ni qaida katika ibadat asema al-ibadat mabnaha ala al-tawqif ni ndo qaida al-ibadat mabnaha ala al-tawqif qa ibada ya aina yote iwe asli katika ibada ni tauqif tauqif ni adamul fi'li naam mtu asifanye mpaka ije mamrisho, mpaka ije maelekezo chochote katika ibada au kinachoitwa ibada ni mtu asifanye mpaka ije kuwa ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala au imekuja katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wanachuoni wengine wana ta'bir al-aslu al fi ibadat an-nahyu asli katika ibada ni makatazo yani unkatazo usifanye mpaka ije amrishwa ya kufanya walakin ibara ambayo kuwa nibora, ni bora ni tawqif wa tawqif ya namp amri ash-shar'i kut, uh, amri ya sharia ije au makatazo ya kisheria اسمع فالله امر بالاتباع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى آمر أفوات وتمتم صلى الله عليه وسلم عندما قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الشاهد من الايه الاولى ushahidi katika aya ya kwanza kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala ameamrisha afuwa mtume fattabi'uni katika kauli nifuateni na afuatwa mtume sallallahu alaihi katika lote au yote kuwa ni ibada. Wakadhalika aya ya pili ashahid Ash waman yatu'illah wa, wa rasulahu ambaye atamtii Allah na mtume wake katika yale ambayoakuwa ameamrisha na katika yale ambayoakuwa amekataza كما كذلك دليل يا وفي الصحيحين أن أمر بن الخطاب رضي الله أنه انه قبل الحجر الأسود هو أمر بن الخطاب الي يبوس الحجر الاسود نعم حجر اسود ويجوا ها وليونوب ها توي با الحجر الاسود نيجيي امبالكوو ليمترمش Ayo ilishuka toka peponi katika ardhi kana ashadda byaadhi mina laban ilikuwa ni nyeupe pepepe kama ambavyo mmesema sahiha au sa soh ilikuwa nyeupe kabisa kisha ikawa nyeusi fa swandathu dhunub au khataya bani adam nam nini lilichokifanya ikawa nyeusi kabalika rangi nima ni maasi na madambi na makosa ya wanadamu ikaifanya ikawa nyeusi hijiwe sasa hivi iko katika nguzo ya alkaaba aiywa katika mlango alkaaba upande wa kulia kushoto kulia kushoto upande wa kushoto hili alkaaba hapa aiywa suenda vile hasa hapa iko hapa katika nguzo hii imekwa naam na imetengenezewa sehemu maalum ni katika ibada kuibusu asema qabbal al-hajar al-aswad umar radiyallahu anhu ali busu hajar al-aswad wa qala akasema inni la a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa mimi ninajua yakin kuwa wewe ni jiwe hunufaishi hudhuru wala hunufaishi walaula anni ra'aytu rasul allah Ma kukubaltuk na lov nisingalimuona mtume sallallahu alayhi wasallam akikubusu nisingalikubusu analiambia hajar al aswad umu radhiyallahu anhu ni katika wanachuoni wakubwa wakiswahaba ridwanullahi alayhi majmaen alifahamu qur'an alimfahamu mtume sallallahu alayhi wasallam ujumbe amboku alikuja nao kwa nini anaizungumzisha hajar al aswad ayelekezea mazungumzo na ilhali ya kusudia umma Watu wasije baadaye wakadhania kuwa naam ni jiwe ambalo kuwa lina dhara au lina manfa kutoa akida hiyo potofu ya kuwa hili jiwe la dhuru au lanufaisha la ni kuwa nimemuona tu mtume sallallahu alaihi wasallam akikubusu ndipo mimi na kubusu mahali shahid kutokana na hi athari ya Umar radhiallahu anhu aiywa walaula anni ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka na lau nisingelimuona mtume akikubusu Bimana, ibadati yatakiwa ichukuliwe kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala wangekuwa wamefanya mambo yao ambokuwa imewawakariria imewa akili zao kufanya husiana na Hajar al-Aswad asema wakati takaddama qaulu baadhi salaf imetangulia kauli ya baadhi ya salaf ittabiu wala tabtadiu fakad kufitum, futieni na wala msizue katika dini faqad kufitum, fuatieni, fuatieni, nawala, msizue, يو موهي تجيه قول من شرط الشلهزوا يوت امبكو محتاجيه ketika ibadat قال من ابن مسعود رضي الله عنه نعم كما تقدم أن من شرط قبول الامل تجريد المتابة للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك تم تغوليا قاعده امهتاج الشيخ من شروط قبول الامل مงوني وما شرط يقبل كامتند عباده نعم تجريد المطابه awe ni mwenye kuvua ufuatiwa ufuasi wake kwa ajili ya mtume peke yake aihusishe ufuasi wake na mtume yani amhusishe mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake katika jambo la, la kufuatwa kufuata hii ni kaida kama ilivyokuwa kauli ya ibnu mas'udi kadhalika nam hizi ni shahidi ushahidi mbili na dalili tatu katika hii mas'ala ya alqaida fil ibadat kisha sema wa kadajat an-nusus al-katira fi al-Qur'an wa as-Sunnah fiha al-amru bi Allah wa tu'ati rasuli zimekuja adilla nyingi katika Qur'an na dalil za kisunnah zenye kuamrisha kutiiwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wa nahi an ma'siyat Allah wa ma'siyat rasuli wakadhalika kadhalika dalil nyingi zinkuja katika kuharamisha na kukataza kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Fala yajuzu li ahadin an yakhruja ama madat bihi sunnah haimfai mtu yote haimpasi yote ni haramu kwa mtu yote awe ni mwenye kujivua kutokamana na lile ambalo sunna limekuja kulikariri mtu akajipi, akajitenga mbali akaje mbali. na jambo ambalo sunna limeshapitisha wadalla alai kitabu wa sunna au jambo ambalo kwa Qur'an na sunna zimeashiria kuwa fanyeni kadha au achani kadha mtu akawa ni mwenye kuliacha wakana alayhi salafu l'umma, umma wakadhalika jamwa maluku wa salafu l'umma umma walikuwa wameshikamana nayo mtu haifai haijuzu kwake au ni mwenye kwenda kinyume nayo hii ni kaida ya pili katika ibadat miongoni mwa kaida kawaidza haji salafu nayo ni kuwa ibada zote ambazo kuwa, watu watafanya basi asili yake ni atawqaf mpaka ije nas mna kitabu au mina kuwa fanyeni kadha acheni kadha na ifanywe kwa namna gani Hii ni kaida muhimu sana na, vikundi vingine havina au vikundi ambavyo kuwa viko nje ahli sunna hawana hii kaida katika mambo yao wao wayafanya kwa kuwa wakubwa wao wamewa tajia ayu amlat lahum wa qul lahum aw wa fil akilzao wa ilekeza walakin ahl sunna wal jamaa qaidah katika ibadat nikuwa, kuwa hawafanyi mpaka ije maelekezo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam thalithan ya tatu qaidah tunfi anna madar ad ala al-ilm an-nafi wal amal as nyingine muhimu sana nikuwa kuwa madar ad mzunguka wa dini dini yazungukia ala alilmi nafi katika mzunguko wa ilmu nafi wal amalu salih na matendo ambayo kuwa ni mema dini nzima iko juu ya msingi ya ilmu nafi wal amalu salih asema inna din alislam madaru huwa alilmi nafi wal amalu salih tujue kuwa dini yetu ya uislamu naam yazungukia juu ya mambo mawili haya ilmu nafi wa al-amalu al-salih al ilokuja katika qur'an na sunna taib wa al-amalu ilo afikiana na kutimia masharti mawili ndani yake ametakaswa allah nikafanya kulingamana na alivyofunza mtume sallallahu alayhi wasallam nam qala shaykh al-islam mutaimia wa salahu munhasirun fi naw'aini imetangulia hii jumla Asema Sheikhul Islam wasalah na wema na uzuri wa jambo. Naam, imefungamanishwa na mambo mawili. Imekuhushishwa na mambo mawili. Uzuri wa kitu au uzuri wa ibada na matendo imefungamamefungamanishwa na mambo mawili. Fi nafi katika ilmu yenye manfa. Fi alim nafi. Wal salih na ya pili katika maten, matendo mema. Aiyo salahul amal au as-salah uzuri wa kitu imefungamanishwa na mawili haya ilmu an-nafi kwa ajili kutokamana na ilmu an na ikawa salihan fi dhatihi amalun salih wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi dhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtuma mtume wake na kilichokuwa bora ya hilo nini as-salah tayib وهو الهدى ودين الحق نايوني الهدى موงोزو وسواه ودين الحق نا ديني عباده يا كوي ليذيره هو الدين كله إلي aipe nusra na ushindi juya dini zote ilakhir alaya falahuda alilmun nafi asema shaykh ulislam alhuda imefasiriwa na wanachuoni kuwa ni alilmun nafi wa dinilhaq alamal salih maneno yatukamana na aya huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala d-din kullih wa katika sura tusaf niam allah subhanahu wa ta'ala wanachuoni wa mfasiri, huwa ilmu yenye ndani yake wa, dini الحak, wa kafasiri, kwa mawili haya huwa wal-dini kullih ili aipe ushindi juu ya dini zinginezo zote Allahu Akbar Hii aya kifaya kusuluhisha aiywa dhila ambokuo waislamu wako ndani yake Hii aya tushileza kutuvua kutokamana, na uoga na hofu ambazo kuwa tuko ndani yake ya kuwa hatutabakia tutakuwa ni wenye kunyanganywa ni wenye kudhulumiwa yote yameondolewa me, ya na hii aya ya laite tungekuwa na akili ya kufahamu ya laite tungekuwa ni wenye kutadabara na kuzingatia ni mambo mawili si mapambano makali zaidi la ni mtu na nafsi yake aiweke katika misingi ya mambo haya mawili alilmu nafi naam tafuta ilmu nafi alilmu nafi ma huwa huwa ma jaa fi al wa Sunnah ni ile ambayo katika Qur'an na Sunnah al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala kama alivosema aiywa Ibnul Kayyim wakadhalika al katika abyat ilmun nafi ni ilmu fihi qala Allah qala rasuluhu aiywa qala as amesema Allah amesema mtume amesema yatakiwa tujifunze Wallahi alhamdulillah tunayo Qur'an mahfuz baina aidina mbele zetu Qur'an ipo yatakiwa tujibidishe katika kuifahamu Qur'an kuisoma qira'at tadabur. kitabu nanzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati watu wazingatie aya zake ni kitabu kilichokuwa na baraka jambo la kwanza hilo watu wajifunze ilmu ya dini yao jambo ambalokuwa leo hii imepuuziliwa waonekana ambokuwa wajifunza elimu naam ya sheria ni watu ambokuwa wamezubaa imewapita wakati ni watu ambokuwa rajiyin msema aiyo watu ambokuwa mpitwa huko nyuma hawana maendeleo si watu wa maendeleo maendeleo ni watu wajishughulisha na afkaru za watu elimu kuwa imeasisiwa kwa misingi ya fikra za watu tajruba kuwa leo yapata kesho yakosea walakin ilmu ambao kwa iko katika kaulullah wa kaulu rasuli si ilmu yenye kosa wal amalu sali jambo la pili al amalu sali mnaaamali saliha arkanu alislam alqamsa ambao kwa tu tumeasisiwa dini hii aiyo tauhidullah ashahadatain Ash watu wajifunze maana yake nam shurutaha na waqidhaha arkanaha wajibatiha Wajifunze ahkamuha wa zile ambazo kwa zafungamana nayo Ruknutan swala watu wajifunze swala waiswali kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi aliiswali waitekeleze kwa ukamilifu na watoe za mali zao ambazo kuwa wamechuma na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa amewafungulia na wafunge mwezi wa Ramadhani kisawasawa na watu waende kuhiji na mwenye uwezo wallahi kwa mambo haya yatosheleza biidhnillah nadhani tunayo darasa katika usul iman tuzungumzie kuhusiana na aiywa arkan hizi tano na tamarat za kila rukunun law mtu atazingatia na hikma za shahadatain hikma za swala, na mingineyo aiywa siyam zaka na haj wallahi atapata kuwa utatuzi wa dunia yote himo ndani yake kwa mambo matano haya matalan, jambo ambalo kuwa kila mmoja analikiri tuoneni isiame ilipokuwa hali ilikuwa vipi ya watu hali ilikuwa imerekebika na watu wamemili mwelekeo wa memili, kisawa fikra akili ziko timamu ulevi umeondoka na uraibu na hawa. na shahwa yote watu wameatupilia mbali na watu wamekuwa nyenyekevu dunia nzima kwa ibada moja tu ongeza ibada ya zaka ambayo ilikuwa Mwisho wa Ramadhani Ona jinsi wa ambavyo watu walikuwa na ukarimu wakitoa wakiwa hurumia wenzao wakiwatafuta wenzao ibada ya pili jeu ikiongezwa ibada ya swala ambayo ni katika kila siku Naam hii ni ibada ya, siku mo, ya mwezi moja kwa mwaka hali ya watu ilikuwa vile dunia nzima Je ukiongeza swala ukaongeza na zaka, na haji na watu wakafahamu aiywa maana ya la ilaha illa allah laye tosheleza kurekebisha dunia walakin watu kujifunza mambo haya matano leo hii na wakati mambo ni watu ambokuwa hawana shughuli hawana jambo muhimu la kufanya rahimahullah na Islam fa ahlu sunnati wal jamaa al li salih la fi minaddin, illa taban Rasul sallallahu alaihi wasallama itiba'a lilkitabu wasunnah ahlus sunnah wal jamaa hawazungumzii jambo lolote katika dini ila kwa kufuata kilichokuja katika kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi na kwa kufuata alkitabu wasunnah vyote ambavyo kwa vimekuja katika Qur'an na suna ndo tapata ahlus wakizungumzia wa amma wa ahlul kinyume chao ahlul bida fala yaatimiduna ala alkitabu wasunnah hawategemei katika mazumzo yao katika matendo yao kitabu wala sunna wa atharu salafu, wala za salafu saleh hawategemei wa inma yatamiduna ala alaqli walughati wal falsafa bali utawapata kuwa wategemea akili la hili jambo haliingia kilini jinsi gani minzi yameingia katika kinywaji changu ni mtumbukize mara pili kisha nimtoe hili jambo haliendi na akili Wallahu Wamepinga, wamekana, imeenda dunia ikarudi, wavumbuzi wakapata kuwa kuna hikma kubwa. Hilo jambo watu ahli sunna ambao shikanana na hadith toka alfajiri karne na karne walikuwa tairi wanaeyafahamu haya. Leo imekuwa ni uvumbuzi mkubwa sana ambaye atalifanya Masha Allah atapewa Nobel Prize. Aiyo? Katika ulimwengu alikuwa mtume apewe. Naam lakini haki dunia hii ameleta maslahi yetu sisi na sema kuhusiana na ibadati zinginezo aiywa zote zina hikma ambapo kwa lao wakingoje uvumbuzi wao itakuja ita pita makarne nyingi sana itawapita maslah nyingi sana na Ahlulbida wategemea akili zao walugha walfalsafa na uhodari wao ufundi wao wa kinugha ndipo wana shughuli kubwa sana na na lugha aiyo wamemakinika kilugha wamemakinika siju kivipi aiyo wanashughulika nayo naam lugha ni sehemu bali kinatakiwa lugha naam iwe ina sehemu yake katika matumizi isiwe yatumika katika kwenda kinyume na muradi wa kisheria ahlul kalam kama tulivyotaja aiyo wategemea lugha naam ufahamu wao wa kilugha na uhodari wao wa kilugha ili waelekeza maana za nusus za Qur'an na Sunna hii inaanisha kaza kwa kuwa lugha ni kaza la alfaz zina maana tatu alfaz ina maana tatu kuna maana lughawi kuna maana urfi yani urfi kiada kalima inaweza kutumika mta huu, kwa maana kitu fulani mmezoelea nyinyi hapa mkienda sehemu nyingine mwapata yatumika kwa maana nyingine hilo hilo kalima kwa hivyo kalima inaweza kutumika kwa maana ya kiurfi na kuna maana shar'i hili ndilo ambalokuwa kwa watu wajibidishe sana na wamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wataka nini wanapotaja Aywa, matamshi na za ki sharia pamoja na lugha ambayo kwa Mwezingu subhanahu wa ta'ala amesema ame na sisi lugha ambayo kwa taifa idhan hi kaida ya tatu kuwa ahli sunna madaru din au, au uh, madaru din Aywa, dini yazunguka katika mambo mawili المنافي والامل الصالح القاعده الرابعه يعني ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ايوه قاعده تقدير المصالح والمفاسد ونا يقاعده ketika mambo yao yakidini na mambo yao yakidunia ni المفاسد كذويا درء دفع kuzuia mafsada kutokea muqaddamun hutangulizwa ala jalbil masalih hutangulizwa kabla mtu kuvuta au kuchukua kushkama, uh, kutaka kutafuta maslaha mambo mawili yamegongana maslaha na mafsada nam zaiko kwenye mizani zaikwa kwenye mizani daima huwa mwanzo mtu azuia mafsada isitokee kabla ya masla, kuikimbilia kuichukua taib na hii kaida ina furu nyingi ndani yake dalili ya hadi kaida na kuingilia sana aiywa tutataja chuo ambacho kwa ametaja shekham nam dalili ya hii kaida kuwa mafsada yatakiwa mtu aizuie ya kabla ya yeye kukimbilia kuvuta maslaha kaulu ta'ala sema Allah subhanahu wa ta'ala wala tasbudu allatheena yad'una min Allah fayasubbu Allahu adwa bighairi ilm asema sheikh fa الله Allah sabb alihata al mushrikeen Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya ameharamisha kutukana nam na kukejeli miungu ya washirikina ma kauni sabbi ghayban wa hamiyatan lillah pamoja na kuwa kuatukana kutukana miungu ya washirikina nam hasira na kwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ihanatan li aliyatihi na kuna kudhalilisha niungu yao likauni hidhari'atun ila sabbihim Allah Ta'ala Mwenye Mungu amekataza hilo pamoja na kuwa ni kudhalilisha lakini itapelekea mafsada masuala yenyewe ni sabbillah kutukanwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kana maslahatu tarki Allah Ta'ala arjahu min maslahati subbinal ilahatim katika mizan naam, Ikawa ikaa maslah ya kuacha kutukanwa aio allah subhanahu wa taala ni nzito zaidi kuliko maslah ya kuwatukana nam wa ahli alkitab au wengineo wanaoabudu wa Sokuwa allah subhanahu wa taala katika aya kuna sabu ali hatta al na kuna kumtukana allah subhanahu wa taala taib maslaha ni ipi ah baina mambo mawili kutukanwa miungu ya washirikina au kutukanwa Allah subhanahu wa ta'ala ipi masla na ipi mafsada mm. mafsada mm. ah, ni kwa na kwa kejeli na miungu ya washirikina hii ni maslahi kwa kulalilisha na kuonyesha unyonge na mafsada Allah wa Allah subhana ta wa ta'ala mambo haya yalipowekwa kwenye mizani ikapatikana kuwa Allah wa Allah subhana ta wa ta'ala arjah inakuwa nzito katika mizani inakuwa nam hii mafsada ni nzito katika mizani kwa hivyo darul mafsada kuzuia hili litatangulizwa kabla ya watu kufanya kuwatukana miungu ya ahelu alkitab mwezimu subhanahu wa ta'ala hilo na ahlus sunna wal jamaa wakachukua kutoka na hii aya kaida daru mafsada kisia mambo mengine katika dini iwapo mafsada ni kubwa zaidi ya maslahah basi mafsada ni yenye kutangulizwa mtu atashughulika kuizuia ya. dalil wajaa fi hadithi aisha radhiyallahu anha anna sallallahu alayhi asema mtume sallallahu alayhi ya aisha لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لامرته بالبيت فهدما فادخلت فيه ما خرج منه والزقته بالارض الحديث متفق عليه مطوم امبيه ماميت عائشه رضي الله عنها ايه عائشه لو هاينجكو كوا قومي yako حديث عهد بجاهليه ني watu nam karibuni tu wameiacha milla potofu yani muda baina yao na kusilimu ni mfupi sana Wamesilimu majuzi bado akili hazija hazijafunguka na kufahamu sheria kikamilifu asema lau hainge kuwa hilo laamartu bilbaiti fahudima ningeamrisha alkaaba ivunjwe twayib Faadakhaltu فيه ma ukhrija minhu nikaingiza kisha nikaitengeza tena upya nikaingiza kilichoondolewa Nini ambacho kwa kilichoondolewa Hii ni Al-Kaaba Muiona Mzimu ajalie tuizuru tena Aiywa ya Abu Nazir umeiona al hii pale upande wa sharqa Aiywa tapata kuna kidwara vile Aiywa hii duara ah uh, quraish nam na, na walkuu akisimamia alkaaba waliifanya vile kwa kuwa uwezo wao wa kutengeza alkaaba mpaka huku ilikuwa mdogo wakawa na mali tu ambayo itaweza kukamilisha nyumba mpaka hapa ikawa hii semu hawana mali ya kuongeza wakaika duara kuashiria kuwa hii ni sehemu ya alkaaba tayeb nini walikuwa ni matajiri wanamangamia na kadha Eh Ilikuaje? Walayka sharti. Hakuna mali ilochumwa kwa njia yoyote ya haramu. Aiyo Yeye katika kutengeza al Wao katika zama za zaw jahilia sharti. mali ya kunyanganyana. mali ya kadha, mali ya la, mali safi kabisa. jahilia. Aiyo Umuru moro fiha فيها alislam mambo ambayo kuwa wameafikiana na uislamu ndani yake sisi leo alhamdu. yani wallah mustaan aywa mtu aiba apora mali kisha aja sheikh vipi mimi nitaka kujitakasa nikitengeza msikiti wa onaja yani mali imeporwa atakujitakasa nicha kujitakasa ni atengeze msikiti kwa mali ya kupora wallah mustaan awali ile sharti kuwa hamna mali yoyote ya kidhulma aina yote itaingizwa hapa Ikawa watu wametoa katika mali yao ilikuwa safi kabisa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa taala watengeze al-Kaaba ikawa mali yao ya tosheleza tu kutengeza kiwango hichi na hapa ziada ikawa hawana mali hiyo ndio wanayo mali lakini ilikuwa yashukiwa ndani yake hii mali si safi asema mtume lau kaumu yako hao wa Islam tuko nao Henge kuwa muda ni mfupi baina yao na mi mimi ningeivunja hii nyumba nilitengeze mpaka hapa aiona nirejeshe walakin naogopea aogopea nini akiivunja alkaaba na wao jinsi wanavyoidhimisha alkaaba amuoni kuwa wametoa mali, mali safi jinsi wanavyoidhimisha watasema nini yaani muhamad sallallahu alaihi wasallam hayeheshimu albait anaivunja sisi ambao tulikuwa kadha na kadha na uwezo Ewa? Hatukuivunja tukaitengeza hivi anaivunja hawangemkubalia. Tabii hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam, aiywa kuna maslaha na mafsada. Aha, maslaha. Masla. Maslaha. Aiywa. katika hii kadia. ni ipi? Ah, nikupe options A B C D ma mafsada, mafsada. mafsada. kufunjal Kaaba aha mafsada uh, yoni mafsada maslah ofia maslah kuitengeza upi al Kaaba maslah si maslah sivyo na mafsada watu kumgeuka mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuwa ameingia katika biny watamgeuka kwa ajili ya hamia na bado kunazo zile fikra kwenye akili طيب اسمع يا ففي هذا الحديث دلالة ظاهره على مانا هذا القاعده ketika hii hadith kuna dalili ya wazi husiana na hii kaida darul mafsada muqaddamu ala jalbil maslah almasalih iza id taraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam maslahat mtume aliacha kilichokuwa ni maslah naacho ni binaa albaytil atiq kui tengeza upya ayo al albaytul jumba nam lenye utukufu ala ususi ibrahim alayhi salam juu ya misingi aloyacha ibrahim alayhi salam hi ndo maslah lidari dar'i mafsadatin kwa kuchelea na kukuzuia mafsada nayo ni khashia hukuuha aliogopea itokee in huwa hadamahu wa banaahu alayha mafsada itakayotokea lau yeye Enda na kuivunja al-Kaaba na kuitengeza katika asasi ya Ibrahim alayhisalam Na mafsada yenyewe wahia nufuru nnasi anilislam nayo ni watu nam kuikimbia uislamu na, na kujea mbali na uislamu hawa ambao kuwa pengine wameingia ambao bado wako madhaifu huenda waka wakatikisika na wale ambao kwa ilikutarajiwa waingie ndio itakuwa sababu ya wao kuto kutoingia taiba nam وهي نفور الاسلام نفور الناس او ردتهم بسبب هذا الفعل pengine wengine ambao bado imani hazijakita katika mioyo zao watakuwa ni wenye kurudi nyuma wakaacha uislamu ridda. faqadama an-nabi sallallahu alaihi wasallam daru hadhihi al mafsada ala jalbi tilka al mtume sallallahu alaihi wasallam akatanguliza kuzuiya mafsada ya watu kuigura uislamu nam na akaacha jalbi tilka al ya kuitengeza nam al nam upia bali hili njama bali kwa mpaka leo imebakia hivyo tuib kwa nini sasa hivi kuna washirikina kule wa kuogopewa hamna kwa nini vile vile ishawavunjwa alkaaba ikatengenezwa ala asas ibrahim aiywa kama walivyotaka mtume katika dola miongoni mwa dola aiywa omawia ilipokuja dola ya pili aiywa dola nyingine au katika hiyo dola umawia aywa zama za hajaj wa ikavunjwa ikarejeshwa kama ilivyokuwa ikarejeshwa kama ilivyokuwa ilipokuwa katika kipindi cha Marwan ibn al-Hakam kama zikosea za aywa zama za Imam Malik akaulizwa hasa dola ni yetu sisi wenyeji tuirejeshe katika asili ambayo alitaka mtume sallallahu ya sisi ikatolewa fatwa Nema Malik kama jikosea? Aiyo. La. iacheni kama ilivyokuwa. Haya toebo hofu nini ya Imam Malik au aliyetoiwa fatwa hiyo? Dola nyao tayari wana nguvu, wana uwezo, wana mali na kila kitu. Hofu nini? acheni ilivyokuwa. Allah yutakadha al-Uba. Isifanywe kuwa ni sehemu ya machezo. Machezo vipi? Ikija dola khilafa wanaivunja, khilafa nyingine ikija yairejesha itakuwa hivyo ikaachwa hivyo hivyo mpaka leo hawa ni watu Mwezingu Subhana wa Taala aliyofungua akili na kilichohofiwa kimeondoka lakini kingine kipo ya watu ambao kwao wamekubali Uislamu na nini wata, watu wataanza ku kuonyeshana na ujuaji na nguvu na kadha dola iki, ikija ya sisi katika msingi ya Ibrahim. dola nyingine ikija inawakosoa wale. nasema la tarejeshwa katika alivyoiacha mtume صلى الله عليه وسلم itakuwa hivyo daiman, ikaachwa hivyo hivyo mziimu subhanahu wa taala wa rehemu ayiwa kwa wafuatu wao atalit qayda tatu anna an nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yakufu an qatl almunafiqin ma maslaha la yakuna dari'atan ila tanfirin nas wa qawlihim anna muhammada yaqtulu ashabahu hili mfano mwingine au dalili nyingine yahii kaida mtume alikuwa akijizuia kuwa wadhibu na kuwaua wanafik. Ayywa nayo ni maslah. maslaha. Ayywa hilo. Maslah, kwa ajili ya mafsada kubwa. Nayo ni watu kueneza habari, O, oh, Muhammad anauua watu wake, anauua wafasi wake. Ili watu wakimbie dini hiyo, Kuwa watu wauliwa kule tukienda. Akaacha kuwaua wanafik. Ikawa kina Abu Lahab, kina Abu Jahl wafu. na ushiriki na wao na ukafiri wao. Naam wakiwasumbua na kumfanyia mtume sallallahu alaihi na Uislamu Makida na vitimbi lakini akawacha hilo kwa kuwa watu ni madhaifu wa akili watasema kuwa Muhammad anawaua wafasi wake dalili nyingine na hii sallallahu alaihi wasallam anqatil al-umara wal khuruj ala hili ni kubwa zaidi aywa mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza anqatil al kuuliwa aywa al wal khuruj 'ala imma, na kuondoa mkono na kuasi na viongozi wa in hata kama watadhulumu ma aka musalla ni wenye kusimamisha swala na basi msiwe ni wenye kuasi sadda Sada dhari'ati al fasadi kwa ajili ya kufunga mlango utakaopelekea mafsada kubwa aliacha kuwaua nayo ni maslah aivwa kwa ajili ya mafsada kubwa ambayo kwa itatokea wa na sharri nyingi na shari ipi fa inahu hasala bisababi kitalihim ishatokea kwa sababu ya kuwaua viongozi wal khuruju na kuasi kunyanyua mikono na kutoa watu ma hum alaihi min almunkar yametokea mafsada aywa, maradufu zaidi na mara nyingi zaidi ya mafsada walokuwa ndani yake aha wal an wal shurur ila al an na umma uko bado katika shari hiyo ya kuuliwa viongozi mpaka leo hii Unafhamiana Maslaha katika kadhia hii ya viongozi kaida ni kuwa viongozi isma waati wa, wa indhar ba dhharak na umtwi kiongozi wako hata kama ata kupiga jeledi mgongo wako Ewa? ma akaamu sala madam ni wenye kusimamisha swala na wewe msikize na utii wala usinyanyue mkono ukamwasi maslah ni kiongozi huyu dhalim aiywa afanyaje Avuliwe, sivyo muondweni tumechoka kama ilivyokuwa leo hii hii ni maslah mafsada itakayotokea ni kuwa itakuwa ni shari kubwa katika ardhi watu kukosa kiongozi watu kukosa kiongozi asema sheikh aiywa wal fi baqaya tilka shurur ila al an umma imebakia bado nam ya ia, yona shari ilokuwa walipofanya jambo hilo nani aliyeuliwa uthman radhiyallahu anhu aiywa toka alipouliwa uthman aiywa Ikawa ni mafsada na shar mustatir yenye kuendelea mpaka leo hii Ikawa. watu wanayo fikra hiyo imekuwa ni jambo dogo kwao kuliwa khalifa je wewe itakuwaaje hivyo aiywa khalifa waliuliwa kwa kuwa limkosoa na kadha mpaka akauliwa makawari walimua mu athmani radhiallahu anhu hiyo mlango ilipovunjwa mpaka leo haijaweza kurekebishwa naam na mifano tuwaishi leo hii yashuhudiwa katika dola hususan za Kiislamu dola za Kiarabu aiywa mfano Tunayo, mtalan sudan nchi jirani aiywa watu walichoka na rais yani kuchoka wa kiujinga siji kama watanisikia itakuwaaje alhasil tuwaambie ukweli wa mambo aiywa wamechoka na rais ninyi hujenyu nini eti kwa huyu tiara ashaketi asha katika kiti miaka ngapi 28 20 ngapi ameket sana katika kiti basi hiyo sababu abadilisho atolewe tunataka demokratia. aiywa democracy wakafanya fujo mpaka rais aiywa aka akaondolewa tab kiti kabaki pasina rais kiti kabaki pasina rais juzi tu nasikia habari aiywa wakawa na Zuzana, lakini moto haikuwa imewaka vizuri bado Bukabado... Ile jivu nam yapata joto na kuni ziko juu yake moto wapenyeza polepole sikia majuzi moto imewaka sijui ndivyo wala sivyo ha? baina ya watu katika nchi moja rais akiwepo kauli yake inakuwa ina, ina, ina uzito sana hata pamoja nakuwa kuwa ni shar yani wa kadha lakini kauli yake ina, ina uzito sana lao angesema hebu tulieni basi likoan rais Ye pale alipokuwa katika kiti akitishia watu watatishika Shona ushaona sasa hivi ashatolewa sehemu hiyo iko wazi hakuna mkusikizwa nam hakuna mkusikizwa zidia ongeza dola za kikafiri zina hila na makida tutowasaidia endeleeni nyinyi watu vichwa hufura kabisa Zatakupasuka wallahu astan hii ni mfano mmoja mfano wa pili uh, suria aiyo nchi, Rais Nusairi na mذهب Nusairi ni shi'a wabovu sana aina ya shi'a Kaya, pote katika mashia wabovu sana ambao ibada kwa ukuu wa ahli hiyo ni ibada mukarrar kiuwa umfanya ibada kubwa sana taiba maula maa kawambia jamani ndiyo rais hali yake ni kadha kadha thubutu. msi watu washachoka amfanya mambo kadha wa kadha aiywa Watu waka nasihiwa msithubutu kaida ni kuwa ndiyo rais mbovu tulieni Mwenyezi Mungu ataleta faraja hata bakia daima hata bakia milele Ewa? tulieni khairi ambayo mnayo ihifadhini hata kama ni chache Khawarij na mfano wao na Samplio kaambio je la tunayo nguvu tunazo silaha tunayo kadha tuingie katika vita aiywa tutamtoa wakaingia majaribio wakaona kuwa rais atakisika aiywa atakisika kweli atakisika do wakaja waka wasaidizi wake Mwadhani yuko peke yake wakaja zikaja dola zina nguvu zina mali zikampa aiywa swin wakaingilia aiywa uh, Russia wakaingilia aitwa nani irani aiywa Khabith wakaingilia nguvu hizo mtafanyaje Akapewa, ma, akapewa silaha na mali na kadha na jeshi na hila na vitimbi vyote miaka ngapi sasa zaidi ya kumi, hakuna jengo yabaki ya bakia, gorofa zaidi ya kumi. na barabara zote zime zina mashimo-shimo sio mashimo ya kuchimbwa na jembe mashimo ya kombora moja kombora si kombora ya kurushwa kwa mkono ni kombora ya kudunguliwa na nande, ndege ni modani shimo gani katika ardhi. Inchi imekuwa ovyo kabisa. Hakuna kitu cha simama. Hii ni mafsada ya watu ku kuenda kinyume na amri ya Mtume صلى الله عليه وسلم wakamkhalifu katika hilo. Inchi imeharibika imezorota kabisa. Wallahu ustan. Mwenyezi awape faraja katika msiba ambao kwa umewapata na Uislamu kwa jumla. Qala lihi salatu idabui ali khalifatayn faqtul alakhir minhuma saddan lidari'ati alfitan intaha mulakhasan min kalam shaykh alislam ibn taymiyah asma mtume sallallahu alayhi wasallam idabui ali khalifatayn wa kilewa khalifa wawili katika wakati mmoja faqtul alakhir minhuma basi yule wa pili yule abakie mmoja alakhir minhuma yule ambaye amechelewa kuingia Aywa. Huyo muondosheni manake itakuwa ni mapigano katika ardhi haitawaliwi nchi na watu wawili Mnamsemo. mna msemo fahali wawili hawakai zizi moja haitokuwa aiyo mfano wake ni Sudan Kusini hapa aiyo walitakoketi watu wawili ilikuwaje nchi vita vita siku zote haiwi lazima awe ni rais mmoja tuaib na mifano iko mengi aiyo kuhusiana na hii kaida darul mafasid aiyo na jalb kisha kuna maneno ya Sheikh ul Islam ayo, yataka makini katika kuipitia kueleza zaidi kuhusiana na hii kaida inavyotumika aiyo yataka makini katika kuipitia nadhani na tutasimamia hapa inabakia kaida moja miongoni mwa kawaid za manhaj ahlu sunna wal jamaa hii kaida tuyekeni maanani sana aiywa katika mambo ambayo kuwa tuyafanya hususan shughuli za da'wa na mambo manyumbani. nyumbani aiywa hii kaida tuyekeni sana na kaida ambazo zimetangulia kadhalika nam tuzitilieni maanani kwani ni misingi katika hima na jambo kwa Mzimu Subhana wa taala ametujalia kuikubali barakallahu feekum wa jazakumullahu khairan utakapokuwa una swali kama mtu swali mm. na swali mm. kisha katika swala mm. mm. swali mm. pia wewe ni jamaa una swali una swali naye ana swali yani umemaliza jamaa swali jama, katika swala na swali kisha mm. wewe hauko murekebisha zake katika hili katika jambo hili hali hii ambayo kuonekana mambo mwili yagongana ndani yake. Wewe umejua ni kosa. Lakini huna dalili. Haendi. Sina dalili alafu najua ni kosa. Utamwambia hivi insha Allah Hii ni swala nimepitia lakini sikumbuki kwa uzuri kwa makini haiwa kwa ukamilifu Kuwa semu fulani kosa kadha kadha sema kwa kadri ambokuwa haiwa wajua kwa ile kadri ambokuwa wajua na kama itataka ufafanuzi zaidi inshallah kuna ndugu zetu ambokuwa waja natarajia wana ilmu zaidi yetu aiyo tutawarejelea watatu watatufu, zile dalili. au nakutajia hivi nipe muda aiyo siku mbili siku moja inshallah tukutana tena mimi naenda kuitafuta hiyo hadith au hiyo dalili naja kukuambia alhasul simwa yake mwambie kwa kadri amba kuwa, wajua na wafahamu. aiyo mara nyingine makosa mengine hayahitaji ukamtajia mtu dalili Haitajii, um, umtajie dalili aiyo ni kuwa hili jambo aiyo hapa ni kosa na swahili ni kadha mara nyingine Akiwa mara nyingine hutokea kuwa huyo ambaye kuwa umeona afanya kosa. Pengine ni mtu yeye kabisa si viungo vyako. Lau yana subiri tu mtu am amrekebishe. Oh, yeye hakuhitaji dalili. Hata kuuliza hata dalil. Aiyo, madam unkuja kumwambia, "Oh, jamani hapa ilikuwa akosa mfanyakazi akaza, sasa hii ilikuwa ni kada kada. Swahili, likuwa, nikada, kada." Na pamoja na kuja mtaje dalili utampata kuwa akubali. Mfano katika hajj kama ilo umeliona. au umra na kadha wakutufanya makosa aiyo na wale wenye kurekebisha hawataji dalil au wamwambie lafanya kaza na utapata kuwa mtu yuko tayari kukubali wala habishani naye habishani kwa hivyo ni aula Ile kadri ambokuwa wajua mweleze. kama atataka dalil aiyo Basi muahidi inshallah aiyo ndugu zetu wa ki jambo kwa wana zaidi au nipe muda nikiulizia inshallah nitakujulisha ila na pengine hata itakuwa ni mlango umemfungulia aiyo yeye kwenda ku kuuliza pengine ambako anatoka ndo kuna kuna wanafunzi wa ilmu, kuna wanachuoni na kadha itamkujia katika moyo wake hebu niulize hili masala kwa uzuri mzee wakamfungulia kule mbele ndipo akafafanuliwa shona wallahu alam nam nah. ah. Dasoma mie apa ba, e eh? barakallahu feekum jazaakumullahu khairan